Baba mtakatifu mtakatifu Mungu wetu muumbaji wa bingu inchi na bahari na chemichemi chemi za maji Tunakushukuru na kulihimidi jina lako maana wewe ni Mungu na zaidi yako hakuna Mungu mwingine Tunakushukuru kwa kutujalia kuweza kujua neno lako linatoshana na wewe na ni katika hili neno linaendelea kutujenga tukiendelea kukua kutoka utukufu mmoja mpaka utukufu mwingine mpaka tuweze kufikia kimo chako. Wakati huu na saa hii tunakukaribia kwa njia ya pekee ili uweze kuwa pamoja nasi katika makala haya ya neno atukutubariki ubarikiye wasikilizaji wetu kila mahali wanapoendelea kutegea sauti hii bariki hii radio yetu ya Baguzi Global Radio na zaidi baba wa biguni uendelee bariki wote wanaoshirikiana na mtumishi wako Ontili eh pia umbariki na familia yake Bwana tunaomba Roho wako mtakatifu alioweza kujalia watu wako watakatifu kuna kunakili ukweli wa neno lako aweze kuwa juu ya kila mmoja wetu ili aweze kutuelezea hili neno nami Na kama mtumishi wako njiweka wakfu ili weze kunitumia kadri utakavyoona inafaa mapenzi yako yaweze kufanyika Tunapoanza hadi tamasha ni katika jina lake Yesu mwokozi wetu tumeomba na kuamini. Amina. Wapendwa wasikilizaji wetu ninawakaribisha tena na tena katika makara haya maalum na siku ya jana tumeendelea kuangalia juu ya kitabu cha mwanzo kitabu cha mwanzo hiyo saba. Kwanza haya ya ishirini. na 2 ili tulianza haya ishirini. tukaenda mpaka aa, sura ya tisa. Haya ya saba. Na hapa tulikuwa tunaangalia juu ya banda ya Galika. Tukaona maji yalikuwa yamepanda kila mlima, ikawa juu ya mlima ile mikubwa na ikaenda juu zaidi. Na tukaona Nuhu pamoja na familia hata wao walikuwa na wasiwasi kana kwamba walikuwa wanaona wangeweza kuangamia. Na ndipo tukaona miezi tano katika wakati huo tuliona ile 70 ilikuwa inaelea juu ya maji kiperekwa huku na kule. Hata wakaa na watu lakini mtumishi wa Mungu Nuhu Aliyeweza kusimama katika neno. Hakuweza kuwa na wasiwasi. Na tukaona baada ya maji kuanza kupungua Mungu alikuwa ameweza kutenga mahali hiyo sabina itakapotua katikati ya milima. Na hivyo ilipotua ikawapatia hawa watu tumaini. maana sasa haikuweza kuelea tena. Na Mungu kwa sababu mipango yake ni mikamilifu. Ndipo tunaona ya kwamba wakakaa hapo wakingojea maji yaweze kupungua kutoka kutoka kutoka kwa dunia. Na hapo ndipo tunaona vile alivyo tuma ile kunguru lakini kunguru ilipokaa kwanza mahali pa kutua vile ilivyokuwa inaenda kutoka kwa dabina ina inaenda lakini haikuingia kwa Zabina tena ndipo tukaona baadaye kituma jiwa na baada ya siku kadha wa akatuma tena mpaka wakati ilipokuja na tawi kudhihirisha ya kwamba bado maji inaendelea kupungua na hapo wakawa na furaha ya ajabu na ndipo mwaka wa mia sita na moja. Hipo mwanzo wa mwaka huo maji kawa imepungua. Unajua huo ni mwaka wa mia sita na moja wakuwako kwa Nuhu. Tunapozungumza mwaka maana Galika ilikuja wakati Nuhu alipokuwa na miaka mia sita Sasa mwaka wake wa mia sita na moja. baada ya miezi mitano kuweza kuelelea juu ya sabina, ndipo tunaona iliendelea kaka na waliendelea kukaa kwa sabina yamkini mwaka mmoja tangu walipoweza tangu walipoweza kuingia ndani ya sabina na ndipo sasa mwaka wa 601 lipo maji yakaweza kuwa imepungua na ndipo tukaona yeye alitulia kama vile alivyokuwa kuwa meamili, na Mungu akae ndani ya sabina hakuweza kwa kumkua na mbiombio za kutoka lakini alingojea mpaka Bwana aweze kuamuru Na ndipo tukaona baadaye Mungu alituma maraika na akaja akafungulia nuhu katika ile sabina na akaweza kutoka pale na wanyama Na ndipo yeye kitu cha kwanza alipofanya pale ni kutolea Mungu kafara ya shukurani mara nyingi sisi tunapotendewa makuu na Mungu hatukumbuki kumtolea shukrani wapendwa ni vizuri kuweza kumtambua na kumtolea Mungu shukrani katika maisha yetu kila wakati hasa kuamka asubuhi na ama kurara hiyo ni shukurani unaostahili kutolea Mungu kwa sababu Mungu amekulinda, amekupitisha katika mapito mengi na amekuokoa. Ndipo tunaona Mungu alipoweza kukubali kafara ile, akaweza kufurahi sana na akaweza kutoa agano na watoto wa Nuhu. Na neno linasema akasema hataweza kuangamiza tena dunia nagalika. Na neno linasema ya kwamba akaweza kuweka tai ama akaweka kuweka sahihi ya mkutaba ama ya agano hilo. Na akaweza kulete ile inaitwa upinde. ndipo leo hata ukiona kukinyesa ile mafuriko Unaona ya kwamba Mungu anaonyesha upinde unaosimamia huruma na neema zake ambaye alisema na agano aliyo liangana na, na na watu wake ya kwamba hakuna wakati yataangamiza dunia tena na maji. Wapendwa mambo haya yote yalikuwa ya kuvihilisia watu walio lipinga neno la Mungu ya kwamba kuna Mungu na huyu Mungu ana nguvu na uwezo na anaposema hawezi kukula neno lake ndipo upinde ukawa ni, ni ni ishara inaonyesha agano la Mungu na watu wake na wakati mtu anapoendelea kupinga neno la Mungu mambo yale tunayayosoma katika kitabu hiki cha mwanzo unaona ni uokovu kamili ni mpango wa uokovu kamili kijiapo kuwa watu wengine wanasema sisi ni wa agano na si la kale lakini hata agano la kale peke yake lina uokovu ambaye ukielewa utaweza kushukuru Mungu siku sote na ndipo basi Mungu akaendelea kuonyesha nuhu yule atakavyokuwa na tunasoma Biblia inasema wakati basi yeye alipotoka na wanyama wanyama walikuwa wengi kumbuka yeye alikuwa ni yeye na jamii yake watu nane peke yake alikuwa na hofu labda hao wanyama wangemuangamiza lakini ukisoma katika kitabu cha mwanzo 9 neno la Bwana linasema akaambiwa na Bwana hao wanyama watakuogopa sio wewe utawaogopa hawa ndio watakao kuogopa maana wewe ndiye mkuu wao. Na neno linasema ya kwamba Mungu hata kwa sababu sasa dunia ilikuwa imejaa maiti. Alipokuwa anapunguza alipokuwa anapunguza maji, alileta upepo wa kisuri suri ulioweza kuchukua mpaka milima mpaka maiti mpaka dhahabu mpaka fedha. Dioziambalivi litumiwa na watu wa wakati wa nuhu kuabudu badala ya kumwabudu mwenye hizo vyo, vya, mwenye hizo maumbile akazifunika zote mpaka eh, maiti ya watu na wanyama wote waliokuwa wamekufa ili dunia isiweze kunuka vibaya kwa hivyo unaona ya kwamba Mungu anajali sana hali ya afya na ndio unaona leo hata dhahabu ikitafutwa inatafutwa inatafutwa unaweza kusikia Dunia nzima imeshughulika kutoa pesa nyingi sana kwa ajili ya dhahabu inaonekana kwa mbali sana na wanakuta labda ni kamoja ama mbili zilifunikwa na kwa hivyo dunia wakati huo ilikuwa ina mchafuko ambaye hauna lugha ya kuelezea lakini hii yote ilikuwa ni kudhihirisha nguvu za Mungu na wakati huu tukaona pia Mungu ana Peana haya ili iweze kuwa ni kujifundisha kwetu kwa maana kuna siku kuu inao kuja siku inao pita wakati wa siku ya kuja kwake bwana mwokozi yetu, wetu wetu Yesu Kristo na anasema siku hiyo haijawahi kuwako siku nyingine kama hiyo tangu kuwako kwa dunia na Biblia inasema dunia hii na bingu hii zimewekwa akiba kwa ajili ya moto Milima ita, itawaka moto. Na anasema ya kwamba kutakuwa na matetemeko hapa na pale. Anasema ya kwamba ataonyesha ishara za damu na ishara za moshi na ishara za za za za, za, za moto katika ulimwengu mzima. Na ndipo unapoangalia taburi 144 144597 Inasema ya kwamba Bwana usinamisha vimbingu zake na milima inatoka moto. Tupa mishare yako kwa wote wa ulimwengu huu ndivyo inavyoendelea kusema. Na anasema katika kitabu cha ja matendo ya mitume 2:19 ya kwamba nitaonyesha ishara la damu moto na mbuki wa moshi basi siku hii ya leo hata Yohana mwenyewe alizungumza juu ya kuja kwa Bwana akasema ni siku ya kutisha na wale ambaye watakuwa wanalitii neno Dunia hii kuwa ikiangamia na mambo makubwa maana kutanyesha mpaka mvua ya mawe Mungu anasema kama vile alivyomhifadhi Nuhu Atahifadhi wote watakapokuwa wamemwamini kwa sababu wamemweka Bwana kuwa kimbilio lao wamemweka Bwana kuwa kinga yao katika na moja, haya tisa na kumi na anasema wakati wa shida atatutunza hivyo sisi tunaposoma juu ya neno vile vituko na visanga vitakavyokuwa katika dunia hii wakati wa kuja kwake mwana wa Adamu hatustahili kuoua na hofu anasema katika zaburi 27 aya ya tano ya kwamba atatustiri katika banda lake katika wakati wa shida. Basi atatuficha kama vile alivyomficha Nuhu. Basi siku hii ya leo Inataka tuweze kuangalia ndani ya maandiko matakatifu na kukosoa Biblia inaelezea dunia hii iliumbwa kwa miaka alfu nyingi sana Nataka uweze kuona ndani ya maandiko ikielezea kinaga ubaga juu ya dunia hii kuumbwa na siku sita kila siku ikiwa na masaa ishirini na maine. Na ndipo uweze kuona jinsi mwanadamu katika hekima nao ita hekima anavyoendelea kujipo, kujitoa na kupotosha ukweli wa neno la Mungu akisema ya kwamba amelimika. Kwa sababu gani? Kulingana na neno la Mungu na ndilo pekee yake lililonalekodi ya History ya dunia hii Linaelezea vizuri sana juu ya siku juu ya wiki mmoja ya kwanza na wiki hiyo ikiwa na siku saba ilianzishwa na Mungu mwenyewe katika wakati wa kuumba na wiki ikawa ina siku saba. Na Mungu mwenyewe katika siku hizi saba. ameweza kuelezea na kunakiri rekodi ya kila kazi aliyokuwa anaifanya Na unaona hata baadaye Alipokuja katika mlima wa Sinai na akawa anazungumza na mtumishi wa Mungu Musa Mungu aliendelea kudhihirisha ya kwamba Juma la siku saba bado lingaliko kwa sababu alipopeana sheria yake aliweza kunakiri amri nne, Alipokuwa anaielezea vile siku ya saba itafanywa na ni kazi gani haitafanywa. Na akaelezea siku sita zitastahili kufanywa kazi gani. Kwa hivyo anaonyesha wazi ya kwamba bado anatambua siku ya saba. Maana anasema siku sita tenda kazi zako zote lakini siku ya saba ni sabato ya Bwana Mungu wako. Hivyo anaendelea kuwaelezea wana Adam na kuwarudisha katika juma lake la uumbaji. Na anadhihirisha wazi ya kwamba lingali liko. Hivyo ni kusema akasema aliumba dunia hii mnaoiona na siku sita na siku ya saba akaitenga na siku zingine akaitakaza akaibariki akapumzika. Hiyo ni kitabu kwa mujibu wa kitabu cha kutoka kiangalia katika kutoka 20 haya ya nane, mpaka kumi na, na moja Na ni kwa nini Mungu anasema maneno haya? ni ili mwanadamu asiweze kuchanganyiwa kuchanganyikiwa na akiwa umechanganyikiwa uweze kufahamu ya kwamba yeye Mungu anaposema siku sita anazungumza siku sita siku ya masaa manne hazungumzi katika prophetic language anazungumza katika ritual ia uh, days siku ambaye ni moja mbili 3 4 5 6 vio kwa hivyo kusema ya kwamba katika juma la umbaji liliweza kuchukua mamilioni ya miaka hiyo ni kuendelea kupinga kabisa ukweli wa juma la Mungu na hasa unapoelekeza kupinga juu siku ya saba ya juma ambaye alisema ikumbuke na uitakaze na usifanye kazi yoyote. Hivyo ni kusema ya kwamba ikiwa unazungumza maneno ya mamilioni ya miaka, unasema ya kwamba Mungu alisema watu wasifanye kazi. maanake ikiwa ni mamilioni ya miaka aliyosema ikumbuke, si basi unataka kuelezea watu ya kwamba wapumzike basi ikiwa imekaa imemaliza miaka milioni miaka milioni sita. sasa mwaka wa milioni ya saba. watu wakae bila kufanya kazi hiyo ni kwenda kinyume kabisa na neno la Mungu Inafundishwa. na watu hata wale wanaoita jina la Mungu na wanasimama katika pulpit lakini Neno la Bwana linasema vyote na vyote ambaye vinaonekana vyote ambaye hazijawahi kuonekana na mwanadamu lakini unawaanzia ziko zote zilifanyika kwa ajili ya, nan, ya neno la Mungu. Kwa mujibu wa kitabu cha Zaburi 33 aya sita na tisa. Na anasema vitu vyote Vingu ilifanyika kwa ajili ya neno la Mungu alisema nalo na neno likafanya hivyo Biblia haielezei ya kwamba dunia ilianza kuwa kitu fulani fulani ikaendelea iki, invo, iki evolve iki iki, iki evolve. hai, hai hiyo ya evol, hiyo ya evolution ni kinyume kabisa na Biblia kulipinga neno la Mungu na rekodi safi sana juu ya uumbaji Haiwezi Biblia haielewe juu ya hiyo mambo ya evolution. Na kama kuna evolution wapendwa, evolution basi ilikuja baada ya uumbaji. Na ndipo basi unaona ya kwamba Biblia ina rekodi nzuri na inaweka vizuri. Sabu cha mwanzo mbili haya ya kwanza inasema ya kwamba bingu na jeshi la lote likawa zimemalizika kumbwa katika siku ya sita na siku ya saba Bwana Mungu akabarki siku hiyo Ukisoma kitabu cha mwanzo hiyo mbili aya ya 4 Anasema hivyo ndivyo vizazi vya bingu na nchi ziliyofanyika na jeshi la lote Kwa hivyo ina inaonyesha ya kwamba siku za umbaji zilikuwa ni siku ya masaa ishirini na 4. Ukiangalia katika siku Mungu anapozungumza, anasema kila siku ilikuwa ni siku ya kushangilia na kuendeleza eh, mambo ya uumbaji. Hivyo ndivyo unavyosikia anasema ilikuwa ni siku ya kujenerate mambo mengine. maanake siku ya kwanza alipoweza kutenga nuru na giza. Unaona siku ya pili anaongeza kitu kingine. Kwa hivyo anasema siku hizo zilikuwa ni siku za kuendelea kuleta na kuumba vinavyoonekana na visivyoonekana. Hawa watu tunaoiwaita geologists wanasema ya kwamba wamevumbua mafupa makubwa sana ya wanyama pia na wanadamu na hivyo kwa sababu wamevumbua mafupa ya wanadamu inaonekana ni makubwa sana kuliko mafupa ya wanadamu wa wakati huu wanatoka na matokeo ya kwamba basi inaonekana dunia ilikaa miaka mingi sana maana watu hawa Mafupa yao na wanyama ilikuwa ni makubwa sana. Lakini kuna kitu hapa ambaye hawaja hawaja Tawajifunza Biblia waweze kuona ya kwamba Biblia ina record nzuri sana kabla ya garika Watu wa wakati ule walikuwa majitu watu wakubwa na kwa hivyo hawa watu walio wakubwa waliokuwa wakubwa kabla ya Nalika. hawa ndiyo basi walikuwa. wakati unapokuwa mkubwa katika hali ya kimwili ni mpaka mafupa yako yaweze kuwa makubwa wanyama wakati ule walikuwa ni wakubwa wanene sana lakini wao wanapogundua mafupa ya wanadamu wanaanza kuleta riori za kusema ya kwamba dunia haikuweza kuumbwa na siku sita hizo ni, eh, ni ni hekima ya mwanadamu lakini Mungu amerekodi vizuri sana na hakuna hekima yoyote itakao kuwa imeenda kado na neno itakaokuwa kuwa ni hekima ya kweli kwa hivyo wapendwa ukitaka historia nzuri Iangalie katika neno la Mungu ukitaka sayansi nzuri ile inaoenda sawa sawa na neno la Mungu na ndipo unapoendelea unaona ya kwamba katika mipangilio ya mpinga Kristo ambaye ni shetani Anapenda sana kuweza kupotosa mawazo ya mwanadamu Watoke katika njia za Mungu ndipo wajiendeshe kama vile mwenyewe anavyojiendesha wakiendelea kujiletea uangamivu Kwa hivyo shetani anaendelea kuelezea watu na kuwapatia hekima ambaye haziko. ili hasa waweze kutoka katika mipango ya Mungu na waendelee kukataa hata hakuna Mungu. Mungu yeye ndiye aliyeuumba bingu na nchi. Mungu yeye ndiye aliyeweza kuumba wanadamu. Kwa hivyo kuweza kupotosa watu katika juma la uumbaji, ataweza kuwapotosa watu katika sheria za Mungu na hataweza kuwapotosa watu ya kwamba mambo hata hata eh, unaona wakati huu wa, wanaoelelimika na wanaosema wanaelimu wanafika mahali wanasema ya kwamba hata galika ilikuwa ni hali ya eh, maumbile vile ilivyofanya hakuna Aku, kitu kilioitwa Mungu kilioleta hiyo wapendwa sipo unaona ya kwamba katika hali ya kuumba watu pia wanasema ya kwamba haikuumbwa iliweza kuanzia ku, ku, ku, kuandia, ku na hiyo ni ukweli wa mambo ya kwamba vile watu wanavyokataa neno la Mungu na vile wanavyokataa pia mambo ambaye Mungu ameyafunua kwetu. Hebu niambie watawezaje kuelewa yale ambaye Mungu hajafunua? Kitabu cha ja Kumbukumbu ya Torati ishirini na, na kenda inasema ya kwamba yale yaliyo sirini hayo ni ya Mungu, lakini yale ametufunulia ni yetu sisi pamoja na watoto wetu. Hivyo Watu wanapojaribu kuelezea kutafuta vile dunia hii ilivyoundwa wanapokosa wanatokea ya kwamba hawawezi haikuwa haikuumbwa Angalia hata wa Kristo ambaye tunamcha Mungu tumeingizwa katika mambo haya na ndio unaona Mungu ametufunulia mambo makubwa hasa unapoangalia katika kitabu cha Danieli na kitabu cha Ufunuo ambaye wa Kristo wengi wanasema hizi ni vitu vitakavyoelezewa biguni Mungu alipopeana ujumbe huu alipeana ili uweze kuwa ni wa kufunua macho ya wasafiri wanaosafiri kutoka duniani hapa wakielekea biguni waweze kujua zile wao watakazo zipitia na zaidi waweze kufahamu checkpoint katika safari yao vile watakavyokuwa wakiendelea lakini ikiwa watu saa hii katika biblia wanakataa mambo hiyo ya unabii iliyo katika kitabu cha Danieli na kitabu cha Ufunuo na wanakataa kama imepunuliwa je wataweza na wanaamini mambo ya geologist ikiwa yale ambaye Mungu amefunua ni vigumu kuelewa na ni vizuri na unaona watu wanakubali watu wengine ya kupingana na Mungu Kumbukumbu na kenda, 29 na kenda. ni kitabu cha ajabu kinakwambia ya kwamba katika mambo yale ambayo Mungu ameyafunua mambo ya siri yote ni ya Bwana lakini mambo yale ametufunulia ni yetu sisi na watoto wetu ndipo tuweze kufanya yote yanao mpasa yanayotupasa kufanya wakati wa uumbaji Mungu alipokumba yale ametufunulia hayo ndio yanao tusaidia kumuelewa sana Mungu. Lakini vile alivyoweza kuendelea hatua moja mbili 3 tano sita saba nane mpaka ile alifika ikiwa hajaelezea hiyo sio yetu. Na vile alivyoweza kumaliza kasi ya ubaji. Hajaelezea mwanadamu na hivyo wana science science ya mwanadamu haiwezi kuelewa mambo haya na haiwezi kuelewa juu ya nguvu za umbaji na vile mambo yalivyotokea na vile Mungu yuko kwa hivyo unaona ya kwamba ndipo neno hivi linaendelea kukusaidia ya kwamba siri zote ni za Mungu na yale ametufunulia ya dio yetu. Hawezi kwenda kwa chale kufanya research ya kwamba Mungu alikuwa anafanya nini. Wengine hata wanaenda wanaweka Mungu kwa tube, wanataka kuangalia jinsi yeye anavyokuwa. Mwanadamu hekima aliyo alionayo ni haba sana, ni kidogo sana. Na ndipo unaona Mungu amekukubali uwe na science na hekima hiyo. Na wakati wa wana science wanapoenda kinyume na neno la Mungu watatoa matokeo ambaye ni ya upotovu kwa sababu ndio hiyo ya kwamba Mungu hakuumba hiyo haiambatani na Biblia. Viori ya kusema dunia imekaa miaka mamilioni, hiyo sio kulingana na neno la Mungu. Kwa sababu ye Mungu ana hekima ilao pita sana ile tunaoita hekima hapa duniani. Na unaona watu wanapoenda kando na hiyo na neno wataendelea kulete upotofu mwingi na utashangaa watu bado wanapenda kuamini upotofu huo badala wakati huo huo tuko na neno lililo na rekodi safi ya uumbaji na Juma ya uumbaji wa Juma limmoja hivyo ni kusema wale wanaosema dunia ilikuchukua miaka ni kukosa wamekosa imani ya uamini neno la Mungu ambalo ndilo pekee yake linasimama na diori za wanadamu zinaendelea kuwa kando na hekima ya wanadamu. Wanasema kwamba maandiko yaliyoandikwa na Moses ni ya inaenda kinyume kabisa na ile uvumbuzi wao. Lakini utaona ya kwamba Musa Alifunuliwa mambo haya manake Musa wako katika uumbaji lakini aliweza kufunuliwa mambo haya ndio sasa wale ambaye wanalipinga neno wanasoma ili watafute jinsi ya kulipinga hili neno na utaona ya kwamba hawawezi kupata ufahamu ulio wa ufunuo hasa lakini wataendelea kusema na wanaendelea kusema ya kwamba Musa hakuongozwa na roho alipoandika maneno haya lakini tunajua sisi kwa imani na kulingana na wajibu wa kitabu hiki cha Mungu ambaye ni neno la Mungu linalosimama na litakalo mama na lilosimama tangu zamani zile ya kwamba mtumishi wa Mungu Musa aliweza kuongozwa na roho na akafunua ukweli wote na unaona Biblia inaenda iki kwa mpangilio na kuna maswali yatakao kuwa yanaendelea kuulizwa katika ulimwengu huu na maskoras hawataweza kujibu maswali haya lakini maswali ya na, mengi yanaulizwa duniani utapata jibu lake katika Biblia takatifu ya unaona ikiwa mambo yetu ya kawaida hata wana na hawa scholars wanashidwa na kutusaidia katika maishirio ya kila siku wataelewaje juu ya mambo ya uumbaji ikiwa hawatapata ufunuo kutoka kwa Mungu Ndivo unaona mpango wa shetani ni wanapoendelea na, na, na, na hekima hiyo ambaye ni duni sana mwishowe wanatokea wanasema hata Mungu huyo hakuna That is the that is the, the theory ambaye shetani anailetea wanadamu waendelee waseme hata Mungu hakuna ipo unaona ya kwamba ya kwamba wengi wanasema kitu kinaoitwa mata kina nguvu za pekee ambaye kuna, uh, kuna kuna kuna bidhaa fulani ndani ya hiyo mata na ndipo wanasema inaachwa iweze kuendele kujiendeleza yenyewe na inapoendelea ku, kujiendeleza yenyewe na nguvu zake ndiyo unaona ya kwamba inaendelea kuoperate mambo ya nature. Zikiwa kwa pamoja na sheria za maumbile. Ambaye wanasema kupitia kwa hiyo huyo anaoitwa Mungu hawezi kuingilia mambo hayo. Hii ni science ile ya uongo. Na haiwezi kusimamia ama Hawezi kuungwa mkono na mkono na, na Mungu mwenyewe. Unapoangalia na unaposoma kwa Biblia inakuambia ya kwamba Mungu mwenyewe anakuwa katika necha. na nature yenyewe sio Mungu. Na ndiyo unaona imeumbwa na Mungu mwenyewe. Na ndipo unaona ya kwamba science ya anamna hiyo haijaungwa mkono na neno la Mungu na kwa hivyo ni science ya uongo Mungu anafanya kazi na sheria zake hata sheria za maumbile ni ye mwenyewe ameziweka na anaendelea kufanya kazi katika ushirikiano wa sheria yake Na katika nature Mungu anaonekana na nature yenyewe inatangaza ya kwamba kuna super power inao isustain na Yesu akasema maneno haya Baba yangu huwa anafanya kazi na mimi pia inafanya kazi kwa hivyo nature kama Mungu haifanyi kazi hakuna Hiyo ni kitabu ni kwa mujibu wa kitabu ya Yohana kumi na saba. Unapoangalia wale waliochaguliwa baada ya wanaisraeli kutolewa katika nchi ya Misri Mungu alichagua warawi waweze kuwa ndiyo watakao kuwapatanishi katika eh, kabila zote za wa za Wayahudi Na hawa wanawi walipokuwa wakiimba wimbo wanaimba wimbo wao mmoja ambaye ume, umerekodiwa na nehemaya katika kitabu cha Nehemaia 9:6 Wanasema ya kwamba wewe Bwana Mungu ukisoma katika kitabu cha nehemaya ni wimbo wa warawi huyu Anasema hivi Wewe ndiye Bwana wewe pekee yako ulifanya bingu bingu za bingu Pamoja na jeshi lake lote ni wewe ulizifanya Dunia na vyote vilivyomo Bahari na vitu vyote Wewe ndiye ulizifanya na wewe ndiye unao ata na jeshi la biguni lote Kwa hivyo unaona huu ni wimbo ulioimbwa na warai. waligundua na wakaelewa na walikuwa wanaamini ya kwamba vyote vimewekwa na Mungu Na ndipo unaona yote vikafanyika tangu misingi ya kuwako kwa dunia hii Kitabu cha Waibrania Anasema wale wanaouaamini ndio ukweli huu ndio wanaoingia katika raha ya Mungu. Na anasema ya kwamba dunia ilifanyika na ikaweza kukamilika katika mwisho katika tangu misingi ya kuwako. Na ndipo unaona ya kwamba mimi na wewe ni lazima tuweze kuisoma Biblia vizuri na tuombe sana ili Mungu aendelee kutusaidia kuelewa juu ya juma hili la umbali Na ndipo neno linasema sisi tunaishi na tunatembea kwa sababu ya huyo Mungu. Matendo ya mitume saba haya ya ishirini na na nane na, na, na, na, na, ni kwa maana ndani yake yeye tunaishi huyo Mungu ma ya kwamba wewe na mimi hauwezi kuishi kwa nguvu zako tunaishi ndani yake na yeye ndiye anakuwa na uhai wetu sisi zote tuwazao wake huyo Mungu Neno la Mungu linaendelea kutuelezea ya kwamba hata katika mizazi vyote vinavyoonekana uzao kwa njia hiyo ya huyo Mungu aliyeumba kwa siku sita Isaia 40:6 Anasema inueni macho yenu juu. Ni neno la Mungu mkaone ni nani aliyeziumba mbingu na nchi na jeshi lake na akaziita zote kwa majina yake na kwa kuwa yeye ni hodari akona hakuna hata moja isiyo mahali pake ni kwa nguvu ya kwamba hata mimea inamea mea ni kwa nguvu unaona nyota za biguni na mwezi zinaskaa huko na azianguki ni kwa nguvu unaona milima inakaa, ni kwa nguvu zake unaona mito inateremka, ni kwa nguvu zake unaona unapumua, ni kwa nguvu zake unaona upepo unavuma, ni kwa nguvu zake sisi sote tunaishi. Katika Zaburi na na saba, neno la nane, haya ya inasema hivi. Usifunika mbingu kwa mawingu ni Mungu anasema hivi ni, ni, ni, ni Daudi anasema Usifunika bingu kwa mawingu uitengenezea nchi mvua na kuhamisha majani milimani na uwapatia wanyama wote chakula hata wakunguru wote wanapewa chakula na yeye fuyu ndiye Mungu tunawa mzungumza na yeye record yake ni ya kweli ukiangalia hizo vitu vyote vile vinavyokula na vinavyokunywa na vinavyoishi hata unaweza kuangalia kama kule nchini Kenya ukiona kuna kuwa na ukame nchi ya Kenya unaona wanyama wanajua kuhama kutoka nchi ya Kenya wanavuka mara wanaendelea katika nchi ya Tanzania kutafuta vyakula wanajua Mungu ndiye anaowapatia chakula na Mungu ndiyo anaoasaidia sasa wahame na Mungu huyo ndiye aliumba kwa siku 6 Unapoangalia hata mashamba yetu tunapopanda hawezi kuelezea vile e, mbe za mai, mahindi unaipanda katika ile science ambayo inafanyika hapo katikati ya kupanda na mchanga na kumea na kuzaa na kuvunwa uwezi kuelezea lakini we unaona tu kama ni kawaida tu kupanda na kulima na kungojea na kuvuna hiyo inakudhihirishia juu ya super power ambaye inafanya mahindi hiyo ama mumea huo wote uchipuke ume, uweze kuzaa na mwishowe, uko mae na uvune huyo ni Mungu leo unasikia biblia inakwambia maumbile yanakuonyesha huyo Mungu na huyu Mungu wapendwa akiwa ana sema yeye aliweza kuumba kwa siku sita na siku ya saba akaitenga anakuelezea Juma ni la siku saba. Wafaransa walijaribu kuweka Juma la siku nane. lakini alikufua dafu. walirudi wakarudi katika ile mpango wa Mungu na kitu cha ajabu ni ya kwamba tangu ubadhi Juma lile Mungu alilounda na likawa ni la siku saba halijabadilika hata kama mpinga Kristo amejaribu kuenza kuwazimu kubadilisha majira juma bado lingali lil vile lilivyo na vile lilivyoundwa na Mungu na Mungu anakusudi kubwa sana kwa watu wanaosafiri kutoka dunia hii wakielekea biguni maana anajua hata kama upotovu umeingia wa kujaribu kuwazimu ama kuwazimu kubadilisha sheria na majira bado analimaintain juma la uumbaji ili watu wa Mungu wajue ya kwamba kuna siku sita za utendaji wa kazi na siku ya saba Bwana amesema isitendwe kazi Hii ni kumaanisha ya kwamba Mungu ana makusudi makubwa na makusudi yake ni kuhamisha watu kutoka dunia hii aende aishi na wao. Na kwa sababu huko atakapowapeleka anasema pia kunafanywa kazi siku sita, ndipo ana train wanadamu wote katika ulimwengu huu waweze kujiandaa tunaona sasa kama kulikuwa na Boston eh, eh, ile ile ile ile sports za Boston ile ile athletes eh, ile ile eh makwa, watu wa Kenya na watu wa sehemu nyingine wamekuja katika nchi hii kufanya mm, kimbii kukimbia hawa ni lazima waweze kufanya mazoezi wakiwa kwa mekuja toka kwao ama huko kwao wanafanya mazoezi ili wanapokuja huku Boston waweze kuwa na ushindi Nashukuru kwa wanariadha wetu wa Kenya vile walivyojitaalisha na vile wameonyesha usujaa. wa mazoezi walioyafanya Hii pia inakufundisha nini wewe kama mtu wa Mungu Inakufundisha ya kwamba Mungu amekupatia jawabu ama amekupatia nafasi ya kufanya mazoezi bila utakavyoishi na yeye kule biguni bila makwarusano ujiandae hapa hapa ili anapokuja kuhamisha wewe ukihamishwa huko ukienda katika hiyo dunia mpya hautakuwa na shida ukienda hata kwanza biguni hautakuwa na shida wetu akasema siku sita kazi zako lakini siku ya saba ni siku ya saba ndipo unaona inastahili kumtegemea huyu Mungu ambaye hata viumbe vyote wanyama wote wanamtegemea na ndipo unaona hata wakati wa usiku hata wakati wa mchana wanyama wote wanajua Mungu yuko na wanamtegemea wewe mwanadamu uliye na sina bebe una kumshukuru Mungu huyu na kumtegemea. Ukiangalia katika Zaburi ya mia na 104 ukisoma katika aya ya Zaburi one 21, 27 na 28 inakuambia ya kwamba wanyama wote wanamtegemea Mungu katika kula kwao, katika kunywa kwao yo wote wanamtegemea Mungu naye anawapatia wanapewa mambo mazuri na Mungu na neno lake linaendelea kushikilia dunia na mawingu na kila kitu unapoangalia katika kitabu cha ja Zaburi 147 vs 16 Neno la Bwana linasema hivi Katika Zaburi ba, uh, one, 147 Aya ni ya neno la uh, Zaburi 100 147 vs 16 Anasema yeye yeye atoae zeruji. Ni huyu Mungu anamzungumzia ana hapo. Ni yeye anayetoa zeruji, ni yeye anayetoa mvua, ni yeye anao toa kila kitu. Hivyo wapendwa juma laumbaji inazidi kuwako, litaendelea kuwako na ninaamini kwamba wewe na mimi tunapozingatia Biblia na Biblia pekee yake itatusaidia kwa njia ya ajabu kuweza kumuelewa huyu Mungu na kuweza kuelewa maadili yake kwa kuwa anapenda sana kwenda kuendelea kutusaidia. ndipo unaona ya kwamba Daudi anasema yeye ndiye anatoa barafu pia na yeye ndiye ato zaruji una pua na oda pinguuni kitabu cha Jeremiah. unaweza kujisomea maana naona wakati wangu umeomea Yeremia thirteen anaendelea kuelezea anapotoa sauti yake upandisha mawingu na ufanyia mvua na katika inatoka katika hazina yake kwa hivyo msingi wa kila kitu ni Mungu na sayansi yoyote ile ya kweli ina, inaenda sawasawa sawa na neno la Mungu na huu ndiyo elimu iliyo ya kweli ambaye inaweza kukusaidia wewe na mimi Ninaamini ya kwamba ukiangalia katika kitabu cha ja Genesis itaendelea kukusaidia kumcha Mungu kwa njia pekee na kugundua juma hili la uumbaji hata Genesis 1 Ningependa ninapomalizia nikukumbushe ukisoma katika aya ya kwa ya tano anakuambia kazi iliyofanyika uh, siku ya kwanza kukawa jioni kukawa asubuhi anakuhesabia siku ya kwanza ikiwa na masaa na maine. ukisoma aya uh, Genesis mwanzo moja, aya ya nane, inakuelezea Siku ya masaa ishirini na maine siku ya pili kukawa jioni kukawa asubuhi siku ya pili ukisoma aya ya 13 anakuambia kukawa asubuhi kukawa jioni siku ya tatu ukisoma katika aya ya tisa anakuelezea kukawa jioni kukawa asubuhi siku ya inne unaposoma aya ya tatu anakuambia kukawa jioni kukawa, kukawa jioni kukawa asubuhi siku ya tano. na an, unaposoma aya na moja anakuambia kukawa jioni kukawa asubuhi siku ya sita. Unaposoma kitabu cha mwanzo mbili, aya ya kwanza, mpaka aya ya nne. anakuambia basi mbingu na nchi zikawa zimemalizika na jeshi lake lote siku ya saba hiyo na Mungu akaibariki siku hiyo ya saba akaitakasa Johni kwangu nyinyi nyote mnaolemewa na mizigo mizito nami nitawapatia pumziko Mujibu wa kitabu cha ya matayo 16 aya nane njoni kwangu nyinyote mnaosumbuka na wenye kulemewa na mizigo mizito nami nitawapumzisha jifungeni nila yangu maana nila yangu ni nyepesi 60 seconds ji unapenda kupumzika na yesu yesu anapo kupumzisha anakupatia siku ya saba Iwe ni pu, ni apumziko kwa ajili yako iliyofanyika kwa ajili ya wewe kwa mujibu wa kitabu cha Maliko mbili aya ya 27 akaitenga siku hiyo na akaibariki na akaitakasa akaifanya kwa ajili ya mwanadamu ili mwanadamu awe na faida kwa ajili ya siku hiyo siku zingine zinayosema wanaosema mamilioni ya miaka ni ya kupinga pumziko hili la watu wa Mungu kwa moduli wa kitabu cha Ibrania 4 aya imesalia raha ya sabatu ya pumziko na siku saya saba kwa Mungu ten kwa seconds mungu. ikiwa hilo ndilo ombi lako ningependa tuombe na wewe tuombe baba katika jina la Yesu tunashukuru sana kwa ajili ya Juma hili la uumbaji na tunashukuru kwa sababu hata kama wale wanaoitwa wanaoeitwa wenye hekima wa dunia hii wanajaribu kupotosa siku hii wanapoendelea kupotosa juma la uumbaji wewe bado unasimama na neno lako vile lilivyo na kwa sababu wasikilizaji wetu kila mahali wanaposikiliza wangependa kusimama kadri neno litakavyosimama Tunashukuru kwa ajili ya Juma hili la uumbaji na tunashukuru kwa sababu umetupatia siku sita za utendaji wa kazi na Juma hili ukasema litakuwa kila juma kuna kumbukumbu kumbu ya kazi ulioifanya ya uumbaji. Tusaidie na utupatie pumziko ndani ya Yesu na huyo Yesu atupatie siku ya kupumzika katika jina la Yesu tumeomba. Amen. Amen. Uh, a sana mchungaji joffrey ngige katika makala muhimu kabisa siku hii leo ambapo tumeangalia neno la Mwenyezi Mungu Kusasa kabla ni tamatishe huu ndugu mpendwa ningependa moja kwa moja Nikulete wimbo asubuhi hii ama joni ya uh, katika uh, kutoka kwa kwa ya Inayoitwa light divine kutoka Shems anakuru ili tuweze kubarikiwa Aa, na wimbo wao unaoheshima mwanamke eh, ule shanti shanti tunomba barikiwa na kumbuka ukitaka kutuandikia moja kwa moja nambari ya mchungaji ngige ni mbili, tano, tatu. Uh, mbili moja tatu shita sufuri sita sufuri nambari ni mbili, tano tatu, mbili moja tatu, shita sufuri shita sufuri Weze kumfikia moja kwa moja vile vile nambari yangu ya simu hapa ni aa <mulikana> uh, ni 214458 samahani 214459588521448958 Aid ili uweze kubarikiwa ndani ya AGR FM. Yaonekana wimbo huo wa uh, wimbo huo wa Light Divine hatukupata pata a kabisa. Kwa hivyo ningependa kukuletea wimbo unaosema Lazaro moja kwa moja ili tuweze kubarikiwa wakati wa asubuhi hii ama jioni hii. <mulia> Kumbuka kisa cha Lazarus nam tu yule mwenye majitaji alivyokuwa kufa kufurahia maisha akujali mwanadamu yeyote siku zote Lazarus kawekwa mlango nimwatajiri aweze kutanisha kwa makombo ya nguka kutoka mezani kweli hata Ramba vidon dav yake hatappen wa wanim ramba vidon dav nilisha nenda tu wetu ninendotuena kibali E ujra ne upihu haivashi. Umo na moja kwa moja ndani ya AGRFM katika makala ya neno litosimama. Kumbuka makala haya tu atoyapata moja kwa moja kutoka AGRFM kuanzia siku ya Jumatatu hadi siku ya Alhamish ndani ya bugishglobalreader.com. Kapele kwa hadi kule mbinguni ifuani mwake Abu Rahamu alisherhekeana kupurae ukunaeta diri kachoshonagaabu ya kudimbu alimsihibaba kwa hurahumu mwa lanzaro aniburudishe kidoe kwakuchovia maji kwani tayaki dole kwakuchovia maji kwancha ya kidolee mpate bu Dio facemmo ru pivo nasci Dio dicendi cum pan e veshe un onye ndugu zangu kwani tena munisho njua onye ndugu zangu kwani tena Majeburu dishwaseburu Mungu kwa ni nimeona maajabu hapa. Ni maneno yatamkwao moja kwa moja na yule mtu tochi. Alipona mambo ni magumu kabisa ndio mpendwa wakati tuko na nafasi, wakati ambapo tuko na fursa hapa duniani tuweze kuongea na Mungu wetu ili tuweze eh uh, ufalme al sana mchungaji ngike. Makala ya neno litashimama hadi uh, hapo shipi ya kesho endeleani kubarikiwa ndani ya magushi la wao. See what Leo means kibariki kwa Mungu ah, oh, oh. kwa Mungu wana kama light divine kutoka sema nakuru kurua na, kuru, na shemani, ujirani upi huo ndugu mpendwa awatu uh, na wakati tunapokuwa tunawakati moja kwa moja mpendwa tuweze kufanya kazi ya Mungu kwa sababu uh, kule kuzimu uendako hakuna kazi ambayo utaweza kuifanya na mambo haya tumeyapata asubuhi ya majioni ya leo ni mambo muhimu kabisa katika maisha yetu na yanastahili kupelekwa kote ulimwenguni na kwa ajili hiyo Abagusi Global Radio tunakuletea injili hii kila siku, ashubi uh, ama juni wakati wote endeleeni kubarikiwa ndani ya com.